Амаранта дійшла висновку, що її вихованка просто дурепа. «Доведеться розіграти тебе в лотерею», – сказала Амаранта, стурбована цілковитою байдужістю дівчини до розмов про чоловіків. Пізніше, коли Урсула наказала Ремедіос Прекрасній, ідучи до церкви закривати обличчя Мантилією. Амаранта подумала собі, «Ця таємничість може стати дуже звабливою?» І невдовзі з'явиться чоловік, якого так розбере цікавість, що він почне терпляче шукати вразливого місця в серці дівчини. Але після того, коли Ремедіоз прекрасно нерозважно відштовхнула претендента, який здавався привабливішим за принца, Амаранта втратила останню надію. Що ж до Фернанди, то ця й не намагалася зрозуміти Ремедіоз прекрасно. Зустрівши її під час кривавого карнавалу в уборі королеви, Фернанда Була вирішила, що перед нею незвичайне створіння. Та коли побачила, що та їсть руками і не здатна сказати у відповідь жодного слова, не позначеного простатством, то пожалкувала, що недоумкуваті в роді Буендія живуть так довго. І хоча полковник Ауреліано Боєндіа і далі вірив та повторював серед усіх людей, яких йому доводилося бачити, що Ремедіос прекрасна, єдина людина з найбільш здоровим глуздом, хоча він доводив це зі своєю гідною подиву здатністю насміхатися над присутніми, рідня покинула дівчину на волю Божу. Іремедіос прекрасна стала блукати в пустелі самотності, не відчуваючи зрештою від цього ніяких мук. І поступово ставала дорослою під час своїх снів, позбавлених кошмарів, під час своїх нескінченних купань та безладного харчування, під час довгої і глибокої мовчанки, за якою не було ніяких споменів. І це тривало аж до того березневого дня, коли Фернанда, збираючись зняти з мотузки в саду простирадла і поскладати їх, погукала на допомогу всіх жінок. Щойно вони взялися до справи, як Амаранта помітила, що Ремедіос Прекрасна раптом стала напрочуд бліда, навіть аж ніби прозора. «Тобі погано?» – спитала вона. Ремедіос Прекрасна, тримаючи в руках другий кінець простирадла, відповіла їй зі співчутливою усмішкою – «Напаки, мені ще зроду не було так добре». Тільки Норимедіос прекрасна вимовила ці слова, як Фернанда відчула, що лагідний осяйний вітер вириває її із рук простирадла і побачила, як вони розгортаються в повітрі на всю ширину. Амаранда ж відчула таємничий трепет мережева на своїх спідницях, і тієї хвилини, коли Ремедіос прекрасна почала підноситися вгору, вчепилася в свій кінець простирадла, щоб не впасти. Тільки Урсула, вже майже зовсім сліпа, зберегла ясність розуму розпізнати природу цього нездоланного вітру. Вона полишила простирадла на ласку його світлосяйних струменів і дивилася, як Ремедіос прекрасна махає їй на прощання рукою, оточена сліпучо-білим тріпотінням простирадел, що підіймалися разом з нею. Разом з нею вони пронизали шар повітря, в якому літали жуки та цвіли жоржини, полинули з нею вище, де вже не було четвертої години дня, і назавжди зникли з нею в тій далекій високості, де її не змогли б наздогнати навіть птахи пам'яті, які літають найвище. Чужинці вирішили, що Ремедіос прекрасна зрештою скорилася своїй неминучій долі бджолиної матки а родина намагається врятувати честь байкою про вознесіння. Терзаючись заздрощами, Фернанда трохи згодом усе ж визнала чудо і довго ще потім набридала господові благаннями повернути їй простиратла. Більшість старожителів Макондо також повірили в чудо. Вони навіть позапалювали свічки і заходилися читати за упокійні молитви. Можливо, люди ще довго не гомоніли б ні про що інше, коли б дуже хутко подив не поступився місцем жахові, яким сповнила місто звістка про варварське знищення всіх Ауреліану. Полковник Ауреліано Боєндія якоюсь мірою перечував трагічний кінець своїх синів, хоча й не вважав ці перечуття прородством. Коли Ауреліано Пеляр і Ауреліано Аркає – Ті двоє, що прибули разом з потоком чужинців, висловили бажання залишитися в Макондо, батько намагався відраїти їх. Він не розумів, що вони робитимуть у місті, де з настанням темноти стало небезпечно ходити.